Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Wal'aqibatu lil muttaqin Wa la'udwana illa ala al-zalimin Ash'hadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wahai yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka telah beroleh kejayaan yang besar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan Rasulullah SAW berkata: "Sesungguhnya yang paling asli adalah Hadis Kitab Allah, dan yang paling baik adalah Hadis Muhammad SAW. Dan yang wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar amma ba'du ibarallah yang kami muliakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa mesti akan merasakan kematiannya maka tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini kecuali dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alaiha fan wa yabuqa wajuhu rabbika dzul zujalali wal ikrab seluruh yang hidup di muka bumi ini pasti akan dibinasakan oleh Allah yang tetap langgeng abadi tidak akan pernah binasa wal awal wal akhir wal zahir wal batin Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang akan mengalami sakaratul maut. masyiral muslimin yang kami muliakan. Bunda Aisyah semoga Allah rida kepadanya di dalam hadis sahih Bukhari. Dan sahih Imam Muslim bercerita tentang sakaratul mautnya Rasulullah. Keluar keringat dingin dari dahi yang mulia Rasulullah. Pingsan beliau beberapa kali kepalanya diletakkan di atas paha bunda Aisyah dikompres wajahnya dengan air hangat dikompres wajahnya dengan air sejuk sehingga Rasulullah terbangun lalu pingsan lagi Rasulullah mendoakan ya Allah ringankan sakaratul mautku ringankan sakaratul mautku Allahumma hawwin 'alayya sakaratul maut ya Allah ringankanlah sakaratul mautku Rasul saja mengalami sakitnya sakratul maut. Bagaimana dengan selain Rasul, yaitu kita kita? Sakaratul maut disebut dengan sakarat orang dalam keadaan seperti mabuk kondisinya, padahal dia tidaklah mabuk. Watarnasasukara, wa mahum bisukara. Engkau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk. Kesakitan yang dialami. Dalam Sakaratul Maut ini, Rasul mengatakan, Bagaikan seluruh bumi ini menghimpitmu dari ujung kaki, terus naik ke atas, terus ke atas. Jangankan seluruh bumi kaum muslimin. Satu mobil truk, satu mobil tronton saja. Melindas kita dari ujung kaki, terus naik ke betis, terus naik ke paha, terus naik ke pinggul kita, terus naik ke perut kita, terus ke dada kita sakit apa yang tidak bisa dikatakan dan itu perlahan-lahan dirasakan perlahan-lahan kau muslimin yang kami muliakan nyawa pun dicabut tergantung pada amal yang dikerjakan orang ini semasa hidup saya ingin sampaikan tema kita pada subuh hari ini perjalanan menuju akhirat, apakah kita tahu bahwa manusia dalam hidup ini bagaimana sakratul mautnya itulah penentu bagaimana dia itu setelah kematiannya bagaimana sakratul mautnya lihat seperti apa nasibnya setelah itu tergantung pada sakratul mautnya jika dia adalah orang yang banyak tabungan ketaatan dan kesolehannya insyaallah sakratul mautnya indah sakratul mautnya akan nampak ciri-ciri husnul khatimah tapi jika orang ini semasa hidupnya adalah pendurhaka kepada Allah maka ibar Allah yang kami muliakan berat sakratul mautnya tidak bisa disembunyikan orang yang menyaksikan akan ngeri menyaksikan Rasul mengatakan 70 ribu malaikat dalam sayang muslim turun dari langit si calon mayat ini menyaksikan siapa yang turun dalam jumlah yang banyak jika dia orang yang beriman soleh dan taat Ternyata 70 ribu ini adalah malaikat yang memberikan wajah-wajah yang cantik. Wajah-wajah yang bersih, sedap dipandang mata. Bibir mereka tersenyum turun ke bumi. Mengelilingi sang calon mayat ini. Jika dia orang yang soleh. Jika dia orang yang taat. Lalu salah seorang di antara mereka, kata Rasulullah, yaitu malaikat maut. Keluar di antara 70 ribu itu. Kemudian menghampiri sang calon mayat Untuk menarik nyawanya pelan-pelan Perlahan-lahan Diusap-usap Kedua pipinya Dikatakan kepadanya Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah Irja'i Irja'i Irja'i Wahai jiwa yang tentram kembalilah kembalilah kembalilah ila rabbiki kepada sang penciptamu kembalilah kembalilah wahai jiwa yang tentera dibelai-belai agar ruh mau meninggalkan badan dibujuk-bujuk dirayu-rayu dengan perlahan-lahan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah ketahuilah Allah sedang rida kepadamu Allah sedang suka untuk bertemu denganmu engkau pun sukakan bertemu dengan Allah yang menciptakanmu kembalilah keluarlah wahai roh keluarlah wahai roh ya ayatuhan nafsul mutmainna. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Allahumma Allah yang kami muliakan, langsung kata Rasulullah, dibukakan untuknya tirai gaib, hanya si calon mayat ini yang mampu melihat apa yang ada di balik tirai gaib itu. pemandangan surga subhanallah. Lalu diperlihatkan tempat tinggalnya. Dikatakan kepadanya, ini tempatmu ada rumah yang maha besar, maha indah, maha megah, maha mahal yang tidak bisa terlihat di muka bumi ini tak pernah terdengar oleh telinga ada makhluk di bumi ini yang sanggup membuat seperti itu ditambah dengan taman-taman yang memukau dan sangat menakjubkan dan tertulis di situ di pintu gerbang besarnya bahwa pemilik tempat ini adalah dia subhanallah Maka dikatakan waduhulif ibadi waduhulif jannati masuklah bergabunglah engkau ke dalam hamba-hambaku masuklah, bergabunglah engkau ke tempat tinggalmu, yaitu surgaku kata Allah subhanahu wa ta'ala maka nyawa ini tamak untuk ingin masuk ke situ nyawa ini pun mulai melepaskan sedikit demi sedikit bagian tubuh ini dengan senang hati dia pun keluar walaupun begitu katarselah tetap seperti diiris-iris rasa sakitnya kematian itu tapi ada rasa senang yang memotivasi, yang memberikan semangat untuk segera keluar dari badan setelah nyawa ini bisa keluar dibantu oleh malaikat dengan perlahan-lahan seperti seorang bidan yang sedang membidani seorang wanita yang sedang melahirkan pelan-pelan anaknya ditarik keluar begitulah nyawa ini ditarik setelah nyawa itu keluar daripada jasad yang terakhir sampai ke dada kaki sudah dingin Betis sudah dingin, lutut sudah dingin, paha sudah dingin, perlahan-lahan keluar sampai di perut, kemudian sampai di dada, dada pun berat, tersengal-sengal, mulut mulai ternangat karena beratnya tekanan yang dirasakan, walaupun begitu, ruh masih berusaha untuk keluar, keluar dan sampailah ke tenggorokan. Saat itu ibadah Allah yang kami muliakan tidak ada lagi taubat yang akan diterima bagi yang belum sempat bertaubat. Saat itu, kemudian ruh tersangkut di bagian tenggorokan ini. Jika amalnya banyak, maka ruh ini akan boleh melepaskan, melepaskan ikatan di, di kerongkongan. Kau muslimin yang kami muliakan, sakit tidak dapat dibayangkan. Tapi inilah sakit terakhir pengampun dosa-dosa seluruhnya. Apabila dia ikhlas dan riba, ruh pun lepas. Dan kata Rasulullah Tabi'atul Masar yang paling terakhir menyaksikan keberangkatan roh adalah dua bola mata ini, dua biji mata ini menyaksikan sehingga siapapun manusia yang meninggal dunia mesti kedua bola matanya menyaksikan keberangkatan roh meninggalkan makanya disunahkan kita menutupnya. Ibadah Allah Walaupun dia orang beriman soleh dan taat Apakah kita berfikir Bahawa orang ini akan ditinggalkan syaitan Dia tidak akan digoda oleh syaitan Tidak demi Allah Justru godaan syaitan yang terkotok Puncak-puncak godaan syaitan Perjuangan paling terakhir Syaitan menggelincirkan anak cucu Adam Adalah ketika Sakaratul Maut ini di sinilah puncak perjuangannya menyesatkan anak cucu Adam Rasul bersabda, syaitan menghampirinya dalam bentuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Dalam bentuk keluarga yang sudah meninggal dunia, mungkin ayahanda kita yang telah almarhum meninggal dunia, mungkin ibunda kita, siapakah umpamanya orang yang telah meninggal dunia dan dia dekat di hati kita, dia akan datang syaitan itu berupa orang yang ini. Lalu dia mendisikkan ananda, ayah sudah dulu nak. Ayah menantikanmu Mak sudah dulu nak Mak menunggumu Mak rindu denganmu nanda Nanda Mak sayang kepadamu Ketahuilah agama yang lurus itu Agama yang benar itu adalah agama Yahudi nak Masuklah engkau ke agama Yahudi ini Anggukkan kepalamu Isyaratkan engkau setuju nak Bagi syaitan itu cukup pak. Kalau dia syaitannya syaitan Nasrani Maka dia akan menggoda nak Agama yang benar itu adalah agama Nasrani nak Ayo nak Anggukkan dan isyaratkanlah olehmu, engkau setuju dengan agama Nasrani, maka engkau telah masuk ke Nasrani. Engkau akan masuk surga nak, engkau akan bahagia semacam mak mak dah bahagia sekarang. mak menjelang akhir hayat juga mengucapkan dan mengiyakan. Itu syaitan kau muslimin. Sebagaimana? Rasul mengatakan, hendaklah ketika... Si calon mayat sedang sakarat Siapapun keluarga yang ada Bacakan surat Yasin Wal-Quranil Hakim Bacakan ini Supaya syaitan tabang ambu Kata orang Padang ha? Supaya syaitannya pergi menjauh Ibarat Allah yang kami muliakan Lakinu mautakum la ilaha illallah perintah talqinkan saat setan menggoda agar kita kafir kepada Allah saat itu keluarga kita hendaknya di samping dan mentalkinkan kita kalimat tauhid waktu lahir kita diazankan dan diqamatkan waktu meninggal kita ditalkinkan supaya kita disambut dengan kalimat tauhid dan ditutup dengan kalimat tauhid ini hikmahnya setelah itu roh pun keluar apabila kita memang orang yang kuat imannya sebelumnya roh keluar dengan husnul khotimah langsung kata rasulullah malaikat yang ribu tadi memandikan roh tadi dengan air suci yang dibawa dari langit subhanallah setelah dimandikan dengan sigap dan cepat roh tadi dibungkus dengan kain yang dibawa dari surga dan disolatkan oleh 70 ribu malaikat yang tadi datang bersama dengan malaikat maut disolatkan ruh tadi disolatkan subhanallah hanya kita yang tidak boleh menyaksikan dengan kasat mata ini setelah ruh disolatkan dan didoakan 70 ribu malaikat ini membawa ruh yang suci tadi ke langit ruh orang beriman ini dibawa semerbak mewangi ke timur dan ke barat bau ruh yang suci ini Sampai di langit dunia kata Rasulullah Gerbang raksasa Gerbang gaib yang ditunggu oleh malaikat penunggu langit dunia Bertanya-tanya Wahai rombongan para malaikat Siapa yang kalian bawa ini? Begini harum dan sangat mulia baunya Maka malaikat-malaikat tadi menjawab baukah kalian yang kami bawa ini adalah fulan lelaki yang beriman wanita yang beriman dia dari keluarga Anu dari negeri Sarawak dia orangnya yang soleh dia orangnya taat kuat ibadah rajin ini dan sebagainya baik pada orang tuanya santun pada tetangganya dan memuliakan serta mengasihi anak-anaknya suka berderma dan cinta kepada agama memperjuangkan agamanya dan seterusnya dan seterusnya maka apa kata para malaikat yang menjaga gerbang langit kalau begitu dia boleh masuk maka dibukakan tapi tolong izinkan kami kami pun ingin menyolatkannya seluruh malaikat penduduk langit dunia membuat sof langsung menyolatkan roh orang beriman yang soleh ini Masya Allah sudah lah 70 malaikat tadi menyolatkan di bumi sekarang dibawa ke langit malaikat penjaga lapis langit dunia pun ikut menyolatkan seluruhnya. Allah, Allah beruntunglah, beruntunglah orang beriman ini. Rohnya disolatkan lagi. Roh ini kembali di bawah beriring-iringan menuju lapisan langit yang kedua kata Rasulullah dalam Sahih Muslim. Sampai di lapisan langit kedua terjadi dialog dengan malaikat penjaga gerbang langit kedua seperti di langit pertama kemudian para malaikat lapis langit kedua pun minta izin agar mereka diizinkan menyulatkan roh ini Allah disolatkan lagi sampai lapis langit yang ketujuh seperti itu seluruh kisahnya setelah itu Allah berfirman kepada seluruh para malaikat yang 70 ribu itu aku telah mengakui hambaku ini dan telah kuterima sekarang kembalikan dia dulu ke jasadnya di yang lahatnya Satukan dia dengan Jasadnya di liang lahatnya Kemudian 70.000 malaikat ini turun kembali Membawa roh yang telah Disolatkan di tujuh lapis langit Roh ini Dibawa Beriring-iringan dengan Jenazah yang sedang dibawa ke Pemakaman Di sini salah satu rahasia kenapa Rasul Mengatakan segerakan Menyelenggarakan jenazah, segerakan Supaya nanti ketika jenazah dibawa malaikat juga sedang turun membawa rohnya kembali jika tidak, lama lagi nunggu anak dari kau Kuala Lumpur datang nunggu dari Jakarta, nunggu dari Amerika sehingga ditunda dulu sehari ditunda dulu semalam, ini zalim kaum muslimin, zalim ya, Rasulullah mendidik dah, dan para sahabat sudah faham dengan pendidikan Rasulullah ini meninggal malam, malam malam juga dikuburkan sehingga di waktu pagi Rasul merasa kehilangan dengan salah seorang sahabat mana si Fulan, kok enggak nampak apa kata para sahabat ya Rasul, malam tadi selepas kita sholat Isya agak larut sedikit malam si Fulan ini meninggal ya Rasulullah terus, lalu kami mandikan kami kapani kami sholatkan dengan jumlah jemaah yang ada dan kami kuburkan langsung malam tadi kenapa kalian tak kasih tahu saya kata Rasul, saya pun ingin menyelenggarakannya bersama Ya Rasul kami anggap dia sahabat yang tidak begitu penting, tidak begitu terkenal, mungkin hanya akan mengganggu engkau ya Rasulullah. Eh oh, tidak kata Rasul, tunjukkan saya di mana kuburannya. Setelah ditunjukkan tuh kuburannya ya Rasulullah, Rasul pun datang ke sana dan menyolatkannya di situ. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Dan menyolatkannya setelah dia dikuburkan. Rasulullah benar menganjurkan demikian. Jadi tak ada menunggu-tunggu itu kaum muslimin. Tunggu dulu anaknya, tunggu dulu tiketnya belum dapat lagi besok mungkin, ha. Huh? Masya Allah ni, ibar Allah ini zalim kepada roh yang sudah dibawa oleh malaikat tadi Terkotang katung Eh ibar Allah yang kami mundiakan Saat jasad dimasukkan ke liang lahatnya Kemudian papan pun ditutup Papan liang lahat Dan mohon dibedakan Kita bukan Yahudi Kita bukan Nasrani liang lahat umat islam itu kata rasulullah dalam sahih fikih sunnah bukan dan jangan pernah sama dengan liang kubur orang yahudi orang nasrani memang betul-betul dibuat di pinggir lah ha? ini kedalaman 2 meter ya kan, ini kedalaman 2 meter gali liang lahatnya di pinggir ini yang namanya lahat itu adalah menyamping ke dalam itu namanya lahat ya kalau dibuat di tengah macam itu, ini seperti ini. Kemudian dibuat lagi seperti ini, baru taruh mayat sini. Ini meniru Yahudi dan Nasar. Nasara. Kalau kita buat lahat. Saya tak tahu di Malaysia macam mana. Yang sebut masuk dengan lahat itu. itu. Indonesia sekarang sudah marak. Seperti ini kuburannya. Habis itu di sini mereka buat. Sudah marak. Sudah banyak maksudnya yang membuat macam ini. Dan ini bukan cara Islam. Yang cara Islam itu masukkan ke samping. Baru nanti disusun dengan papan, menutupnya, baru ditimbun dengan tanah. InsyaAllah di sini macam itu juga kan? Alhamdulillah. Kau muslimin khaliful yahud wa nasara fi kuli syait, kata Rasulullah. Selisilah oleh kamu. Mesti berbeda kamu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani dalam segala segala hal. Termasuk membuat lahat. Saat dimasukkan ke lahatnya, dikasih papannya, tanah pun ditimbun, dipadatkan, ditambah lagi, dipadatkan, ditambah lagi, akhirnya sampai ke atas. Kau Muslimin, setelah selesai di atas, bedakan sedikit, beri unggunan agak sedikit, <tuh> kasih tanda bawah di sini, bagian kepala, dikasih tanda dengan batu nisankah atau dengan kayu kah atau apa, bahwa ini adalah kuburan. Setelah itu tidak di sana didoakan. Rasul menganjurkan doakan setelah kamu meninggalkan tujuh langkah terakhir. Is'alallahi mautakum tatsbit fa innahu alana yusalu Sekarang kata Rasul, sekarang doakan keluarga kamu, saudara kamu yang baru kamu kuburkan ini. Doakan sekarang dia sedang ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Doakan kepada Allah agar Allah kuatkan lidahnya, agar Allah kuatkan hatinya. Kenapa begitu? Rasulullah bersabda, saat Langkah yang terakhir dari orang yang paling terakhir meninggal kuburan di langkah ketujuhnya si mayat di dalam liang lahat tadi sudah disatukan oleh Allah dengan roh dengan oleh malaikat dengan rohnya dia hidup Pak, seperti kita hidup sekarang hanya tak boleh lagi menggerakkan badan tidak boleh lagi memanggil oh jangan tinggalkan aku sudah tidak bisa tetapi dia menyaksikan semua pak si mayat ini seperti kita menyaksikan pemandangan kubur saat itu memang mencengkram dan menakutkan dua malaikat datang kata Rasulullah hanya si jenazah yang sudah bersatu kembali dengan rohnya yang mampu menyaksikan ini wajah dua malaikat itu begitu garang begitu marah mata dua malaikat ini Mata merah yang membara. Suara malaikat ini menggelegar bagaikan petir ke dipangkal telinga. Keras sekali. Yang dipanggil oleh malaikat ini hanya dia. Marwab buka. Bukan siapa namamu. Masmuk? Tidak ada. Ha? Siapa namamu? Waris Yonem? Tidak. Ya. Tapi marwab Madinuka. Ma Wa maza taqulu an haza rajun. Rasul bersabda, jika dia bukan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah dalam hidupnya, dia tidak akan mampu menjawab, walaupun dia hafal semasa dunia. Oh, itu tahu pertanyaan malaikat dia hafal-hafal sekarang, untuk bisa menjawab nanti. Enggak bisa. Orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk menjawab adalah orang yang telah membuktikan isi jawaban itu ketika dia masih hidup di dunia. Maka inilah orang yang mampu menjawab dan itu wajib dibantu dengan doa saudara-saudaranya masih hidup yang baru saja meninggalkan pekuburan Kau muslimin yang kami muliakan saat itu orang yang beriman akan menjawab insabitullahu alladzina amanu fil hayatid dunya wal akhirah Yusabitulilladina amanu fil hayatil dunia walakhirah. Allah akan kuatkan lidah orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan itu di dunia dan juga di setelah kematiannya. Dia mampu menjawab. Rabbil Allah, Rabbku adalah Allah. Agamaku adalah Islam. Adapun laki, laki ini dia adalah Rasul Allah, teladan kami. Kami beriman kepadanya dan kami mengikuti apa yang diajarkannya. Maka fanada muda din minasama, terdengarlah suara dari langit. Hambaku benar, aku telah menerimanya, aku mengakuinya. Kemudian dinampakkan kata Rasulullah di dalam kubur itu pemandangan neraka, terbuka pintu neraka dan terbuka jalan menuju ke neraka. Di situ ada tempat penyiksaan yang sangat mengerikan dan menakutkan, tertulis di pintunya nama dia. Ketakutlah hamba ini. Ketakutan, siapa yang tidak takut ada tempat penyiksaan di dalam neraka, di situ tertulis atas nama dia. Umpamanya namanya Fadlan. Ada nama Fadlan di sini? Ah, enggak, enggak, enggak. Zulkifli saja. Zulkifli Muhammad Ali. Biar tidak ada yang tersinggung. Zulkifli Muhammad Ali. Kemudian, tempat itu disegel. Cip, cip, ditutup. Kemudian, apa kata malaikat muqar dan nakir? Mestinya di sini tempatmu. Jika engkau dulu di dunia durhaka dan durjana kepada Allah. Bermaksud kepada Allah tapi Allah telah menutup ini selama-lamanya buatmu. Ditutuplah pintu neraka itu dan dihilangkanlah jalan menuju ke sana. Legaklah roh ini, legaklah nyawa ini dan si jasad pun merasa tenang. Kemudian dibukakan pemandangan yang lain. Ini dia yang waktu akan meninggal dunia dia lihat. Pemandangan yang luar biasa indahnya, terbentang jalan yang begitu menawan menuju ke sana dan tertulis namanya dia penghuni tempat itu. Maka dia segera bangkit untuk menuju ke sana ditahan oleh malaikat, mau ke mana? Mau ke situ ke tempat saya nanti. Allah menjanjikan kamu akan memasukinya tetapi setelah kiamat. Kiamat dulu Pak ya, tunggu Pak ya sabar.